Ні, вона не хоче ковтати їх все життя. Вранці сиділа з пластиковим пакетом в приймальній жіночій консультації. В пакеті халат, капці, довелося купити все нове, без домашніх запахів, аби не розслабитись. Пішла самоплином, без допомоги і проповідей Володимира Петровича. У невеличкому передпокої на прийом до лікаря товклося вже троє жіночок, їхні голоси забивали вуха. У мене вже двоє є. Куди ще третього в наш час? А за наркоз скільки платити? А мене вдома, як дізнаються, приб'ють нахір. Навіть не знаю, від кого подарунок. Зараз це швидко, раз-раз і на роботу. Баби, а лікарці щось давати? Даси тим, хто робитиме. Тут тільки оформлення. Всім давати не пасесся. Стадниченко! Дівки, хто з нас Стадниченко? Стадниченко! Може, покурити вийшла? «Стадниченко!» «Немає? Тоді?» Медсестра зазирнула в папірець. «Михалюк!» Лара схаменулася, підвелася з місця. «Зачекайте, Стадниченко є?» Оглухла. «Ну, всяке бува. Я колись, як вперше йшла. Ви, Стадниченко, проходьте!» Пластиковий пакет голосно заширудів у руках. Лара підвелася і підійшла до дверей кабінету. Зупинилася перед дверима Яну Шалозинського... І підняла руку, аби постукати. Тінь Софії з'явилася за її лівим плечем, Джулія дослухалася, що скаже. Виліт затримувався на чотири години. Можна було провести їх в одній із паризьких кав'ярень, але за два місяці вона вже добре набродилася містом своєї мрії, аби зрозуміти вона тут не помре, що світ маленька кулька, яка вміщується в долоні, а мрія комета, яку ніколи не вхопиш за хвіст, і не треба навіщо? Париж видався їй не таким святковим, як в юності вичитало в Хемінгуея. Похмурим, сутінковим. Води сени важкі, каламутні, непрозорі. Рибалки стоять по краях мосту. Засилля смаглявих облич. Навіть грала з собою в гру. Хто з перехожих – істинний парижанин. Впізнавала таких за неяскравою стриманістю в одязі. По шаликах і на шийних хустинках, що доповнювали вбрання. Яскравість і сонячність враженням додавали лише освітлювальні лампи на знімальному майданчику. Знімали кілька епізодів – зустріч з Марією Антуанеттою і пригоди Софії в народі – на вуличках і тавернах. Решту вирішили дознімати в Парижі всіх кіношних Парижів – Львові. Вони з Янушем добре вибродились по різних рю, годинами блукали по Монпарнасу, Монмартру, площі Бастилії, Єлісейських полях, вишукуючи давностерті сліди Кортасара, Модільянні, Пікасо. А потім, засівши за ноутбук з репродукціями і путівниками, порівнювали враження, яких не отримали. У вільний від зйомок час вона заходила до Нотердаму, намагаючись абстрагуватися від туристичного галасу, занурити себе в минуле, уявити його середньовічний побут і величну порожнечу без туристів. Довго простоювала перед статуєю Жанни Дарк, Робила свої відкриття. Відкриття Невігласа, чиє принаймні одне око, завжди дивиться не туди, куди всі. Дівчина воїн була зображена в довгій спідниці, і Джулії здалося це знущанням. Адже одне зі світських звинувачень Жанни полягало саме в цьому носінні чоловічого одягу. Не зумівши зламати дівчину в складних церковних риториках, святі отці висунули проти неї саме ці цивільні звинувачення і виграли. І що тепер? Все одно зобразили Жанну в спідниці. Джулії здалося це святенництвом, образою і фарисейством. Майже такими самими, яке запізнала неканонізована блудниця з фанару, тричі продана мадам Девіт. Януш посміявся, але згодився, сказавши, що Джулія завжди бачить щось особливе і в своїх максималійських переконаннях залишається для нього загадкою. Про роль тепер говорили мало. Софія Потоцька жила на екрані «Своїм життям». Ніякої ейфорії Джулія не відчувала. Світ кіно, жорсткий і жорстокий, це вона знала давно. А наблизившись в притул, зрозуміла, що в ньому можуть вижити лише ті, хто вміє тримати удар. «Дехто вважає, що на нашій фабриці мрій найважливішим є талант», – казав Януш. «Дехто покладається на талант, на зв'язки, на гроші, на професіоналізм, навіть на геніальність, Але все це ніщо. Без такої простої навички вміння тримати удар. У мене, наприклад, залізна голова. Вона стукала його по маківці і сміялася. Нічого смішного, це вона пухнаста лише на вигляд. Насправді на ній стільки шишек, стусанів і струсів, що вона давно вже стала залізною, непробивною. Тому мені начхати на те, що скажуть інші. Важливо те, що хочу сказати я. Важливо те, щоб мені було що сказати. Адже зазвичай... Тим, що тебе критикує і б'є під дих, бракує слів і знань. Це легко перевіряється практикою.